Călătorii în clar obscur Pista 19 Jean Hamburger De-a lungul anilor am avut prilejul să fac mai multe călătorii prin Polonia. Ocaziile au fost diferite. Fie congrese sau conferințe internaționale, fie schimburi de experiențe, fie chiar o deplasare în cadrul unor vizite reciproce pe linia activității de răspândire a cunoștințelor cultural-științifice. Câteva locuri și-au impus atenției mele scormonitoare, dorinței mele irești de a înțelege și a cunoaște mai mult și mai multe. Am reținut astfel bolcovul orășel mic, depășind cu puțin 5.000 de locuitori, asezat în Silezia Inferioară, mai exact în voievodatul Vroclav. Regiunea este interesantă și plină de pitoresc, iar orașul își socotește vechimea de prin 1276, când a fost ctitorit de prințul Bolca I, din dinastia Piaștilor. Un castel vechi, construit de urmașul întemeietorului, domină prin ruinele sale așezarea. Istoria localității n-a fost deloc liniștită, ea cuprinzând cuceriri și recuceriri, distrugeri și reconstrucții. La vremea vizitei mele se vorbea de o nouă tinerețe, mai ales că, în apropiere, la câțiva kilometri în nord-est, se descoperise un izvor de ape minerale, care, prin compoziție și virtuți terapeutice, aduceau cu izvoarele de la Carlovivarii. De altfel, cei care mi-au prezentat orașul mi-au vorbit și despre o dezvoltare industrială: textile, pielărie, mobilă, ceramică, etc. Călătoria mea la Bolkov unde funcționa un centru de documentare asupra teritoriilor apusene ale Republicii Populare Polone și de pregătire a activităților din cadrul TVP, adică Asociația Poloneză pentru Răspândirea Cunoștințelor cultural Științifice, a însemnat nu numai un spațiu nou cucerit de mine, ci și oameni noi care m-au cucerit ei pe mine. Un asemenea cuceritor a fost Marian Zbaschi, un om de vârsta mea de atunci, adică aproape 70 de ani, extrem de simpatic, plin de solicitudine, cel care a contribuit decisiv ca misiunea mea să se desfășoare în cele mai bune condiții. De altfel, deși născut la Varșovia, Marian Zbaschi a petrecut mulți ani în România, atât pe malurile Dunării, la Brăila, cât și la București. Rețin că, printre multele aspecte discutate, s-a insistat cu precădere pe implicațiile progresului științific și tehnic în cadrul societății noastre contemporane. Pornind de la volumul uriaș de informații din varii domenii, s-a ajuns firesc la obligațiile care ne revin pentru a asigura circulația și acumularea acestor date, asumarea lor constructiv-creatoare, iar pe linia popularizării, aceasta fiind în ultimă instanță direcția centrală a dialogului, răspunderile mari pe care le au mijloacele de mas media. Nu pot să nu vorbesc și despre Olstin, oraș mult mai mare cu aproape 100.000 de locuitori, situat în zona lacurilor mazuriene din nordul Poloniei. Prezența lacurilor, 1823 mai mari de un hectar, cu o suprafață totală de 1170 km conferă regiunii un pitoresc aparte, ceea ce determină o mare mișcare turistică. Păduri și lacuri și oameni gospodari și ospitalieri. Știam că aici la Olstin și-a scris Copernic celebra lucrare de Revoluționibus Orbium Celestium. Recunosc însă că, în afara discuțiilor purtate și a unei vizite la o mare fabrică de anvelope, ceea ce m-a atras a fost peisajul, drumețind pe căi de pădure și pe malurile unor lacuri. Dar rezelul! Oraș vechi, întemeiat în 1337, își desfășoară o istorie încărcată, grea în evenimente. aparținut episcopului de Varmia, deci parte integrantă din Polonia, apoi i-a anexat Prusiei și începe să decadă ca să treacă printr-un incendiu devastator prin 1806. Astăzi, cu aproape 5.000 de locuitori, orașul este punctul central al unei importante zone agricole. Am vizitat câteva monumente despre care, chiar la fața locului, am simțit nevoia să fac unele note. Mă refer în primul rând la mănăstirea Zvieta Lipca, ridicată de iezuiți, pe locul unui tei în jurul căruia era țesută o întreagă legendă. Construcția barocă a lăcașului, dar și trunchiul teiului legendar m-au impresionat profund. Apoi biserica Petru și Pavel, podul gotic de peste râul Sagna, sau vechea primărie în stil clasic. Am cercetat cu atenție și un castel construit între 1350-1400, care aparținuse episcopilor de Varmia. Astăzi, castelul și fortificațiile din partea de nord se păstrează în formele lor originare. Celelalte părți ale edificiului au fost distruse de incendiile din 1806-1807 și apoi refăcute. Cândva, fortăreață de protecție a episcopilor de Varnia. el va fi în 1795 închisoare, de unde, în 1807, apropiindu-se regimente poloneze și armatele lui Napoleon, deținuții vor evada dându-i foc. Mai târziu, castelul va fi refăcut și redat colegiului iezuit. Astăzi, ei bine, din 1958 este administrat și patronat de Asociația Social-Culturală Pojevzie. Cu ocazia vizitării am avut prilejul să văd un foarte interesant atelier de țesături artistice. Notabilă experiență chiar pentru un călător grăbit, dominat de atâtea preocupări. În mod firesc am poposit și în capitala Poloniei. Paradoxal, deși am petrecut mai mult timp în Varșovia, n-aș putea spune că am văzut prea multe. M-am lăsat furat de tot felul de discuții și întâlniri, am asistat la predarea limbilor străine, am studiat câteva laboratoare și zilele s-au scurs. Într-una dintre după amieze am cercetat vechiul palat Vilanov, o construcție barocă din secolele 17-18, ridicată, cred, din ordinul regelui Ioan al III-lea Sobieschi, pentru Maria de Grange d'Arquin, soția lui. Interioarele spectaculoase, păstrând încătușa de epocă, adăpostesc o galerie de portrete și una de sculptură. Încă înainte de a pleca, aveam un anume obiectiv bine fixat. Și oricine mă va înțelege. Trebuia să ajung la Zelezova Vola. Acolo, în satul din Valea Ultrala, pe râul Bazura, se află casa natală a lui Frederic Chopin, romanticul poet al pianului. Am pătruns cu emoție. Îmi sunau în urechi acordurile cristaline din picăturile de ploaie. De ce tocmai ele? Greu de spus. Poate pentru că afară, în fond, ce importanță aveau circumstanțele. Mă învăluise muzica. Casa își păstra autenticitatea. Câteva amintiri legate de viața marelui muzician. Vase de flori peste tot. Iată și bucătăria familiei Chopin. Mă oprește portretul pe care de Delacroix îl făcuse. Este o copie. Originalul îl văzusem la Louvre. Salonul de muzică are aerul epocii. Alt tablou. Altă copie. De data aceasta, autorul originalului este șefer. Altă oprire în fața facsimilelor după primele opere ale lui Chopin, și în fața mulajului în gips al mâinii lui stângi. De ce mâna stângă? Ezit. Încerc o explicație legându-mă de aportul de consistență, de substanță pe care ea îl aduce în executarea oricărei piese din literatura pianistică. Nu mă mulțumește. Rețin nevoia de a cere lămuriri unor oameni de meserie. Privesc pianul de concert. Este un Steinway. Știu că aici se organizează recitalul Chopin și mă închipui audind concertul de pian numărul 1. Am ieșit afară. După ploaie, parcul amenajat de profesorul Krzykda Polkovski strălucea în luminile ce anunțau iminența apusului. De câteva ori, în călătoriile mele prin Polonia, a revenit imaginea războiului. Și la Varșovia, când mi s-a arătat tabloul distrugerilor și mi s-a demonstrat refacerea orașului după datele lui inițiale, și la Cracovia, când după ce am vizitat Vavălul, fosta reședința regilor Poloniei, am aflat că, pentru a salva capela lui Sigismund, una dintre frumoasele construcții renașcentiste, cu acoperișul integral de aur, polonezii au acoperit-o cu zmoală, pe care au îndepărtat-o imediat după 1945. Și tot despre război mi-a vorbit celebrul bărlog al lupilor, Vilezi Zaniec postul cartier general german, 30 de hectare de pădure, 80 de buncără din peton armat cu pereți groși de 4 metri și cu acoperiș format din straturi de bazalt, având grosimea de 8 metri, sute de mii de mine, apărare antiaeriană sofisticată, tainițe de ură și izvor de distrugere. Și tot despre război, dar nu numai despre război, mi-a amintit lagărul de concentrare de la Auschwitz. Milioane de oameni exterminați științific. Memento peste veacuri, documentul Auschwitz rămâne ca o pată de neșters pe conștiința umanității. Cândva, aducând în discuție amintirea cu tremurătoare a acestei vizite, am fost întrebat dacă oamenii de știință nu și oare partea lor de răspundere. Și atunci, ca și astăzi, la fel de îngrozit și indignat de existența și dezvoltarea mijloacelor de exterminare, a întregii industrii militare, mă gândesc că, din nefericire, oamenii de știință nu controlează decât în mică măsură consecințele operelor lor. Nu mă raportez la mitul ucenicului vrăjitor. Știu însă că totul depinde de felul cum omenirea întrebuințează o idee nobilă, cărui scop o subordonează. Aminteam atunci, evident parabolic, ideea de roată. Ce moment în evoluția civilizației omenești! Dar ea, roata, nu a devenit doar un instrument cu inepuizabile funcții utilitare, ci iată a ajuns un instrument de tortură. Câte medicamente salvatoare nu pot fi în același timp nimicitoare? Gutenberg a creat tiparnița și cu ajutorul ei au fost tipăriți și Shakespeare, și Tolstoi, și Homer, și Balzac, și Dante și Eminescu și Ibsen și Caragiale și Platon și Aristotel și Kant și Marx și Newton și Einstein. Dar câte texte profund antiumane, incitând ura și distrugerea, câte texte vehiculând nedreptatea, violența, discriminările de toate felurile, n-au fost tipărite tot datorită genialei mașini a lui Gutenberg. Unde este responsabilitatea lui Nobel sau a lui Einstein? De unde și până unde sunt vinovați sau până unde sunt nevinovați? Plecam de la Auschwitz marcat de toate cele văzute și încărcat de gânduri. Nu odată am revenit la aceste amintiri și nu odată m-am confruntat cu întrebările pe care o asemenea experiență le declanșează. Întrebările formulate astfel aveau cu siguranță caracter retoric. Responsabilitatea este una singură și indivizibilă. Ea este și individuală și colectivă. Și apoi, mi se pare, una este cercetarea științifică generatoare de progres, de mai bine și de mai frumos, pusă în firească circulația a bunurilor lumii, dar intrată pe mâna unor indivizi, grupuri sau puteri care urmăresc distrugerea și care întorc izbânda științifică împotriva sensului ei normal, și alta este așezarea deliberată a științei în slujba unor forțe și direcții antiumane. Golindu-se din pornire de orice substanță ce trebuia să-i fie caracteristica definitorie Claude Bernard spunea că știința este revoluționară, perfect adevărat Dar știința nu poate fi decât și perfect morală, ceea ce mi se pare la fel de adevărat și la fel de necesar Gândind la responsabilitatea omului de știință, la condiția lui, ajung firesc să-mi revăd sever propria-mi viață nu odată m-am gândit la tot ce s-a petrecut de-a lungul anilor, la factorii care au determinat întreaga mea evoluție. Nu odată am refăcut etapele formării mele profesionale și umane, putând astfel să identific câteva perioade distincte. Înscriindu-mă la Institutul Medico-Militar din București și urmând aici cursurile doar un trimestru, mi-am luat actele și am plecat la Cluj. Perioada crujeană se întinde de-a lungul a două decenii. A fost o perioadă mai liniștită în viața mea, în sensul că am avut libertatea să o închin exclusiv pregătirii mele profesionale. Nimic nu intervenise în relațiile mele cu mediul în care îmi desfășuram activitatea ca să ne-o tulbure. Și totuși, la capătul acelor două decenii s-a produs ceea ce nu-mi dorise vreodată și tocmai când mă așteptam mai puțin adică o bruscă deteriorare a raporturilor cu profesorul De Micail, maestrul meu de atunci. Curând, neînțelegerile s-au adâncit într-așa măsură, încât, până în cele din urmă, ajunsesem să cădem de acord, pe că unul dintre noi trebuia să părăsească Clujul. Și, firesc, l-am părăsit eu. A urmat perioada ieșeană, în care chiar de la început a survenit un nou factor în viața mea, de asta dată extra-profesional și pe care nu-l bănuisem când, anume politica. Nu simtisem niciun fel de vocație pentru politică. Ba, aș putea afirma, aveam chiar o profundă repulsie față de modul cum se desfășura ea la noi în perioada interbelică și de spiritul de care era animată. Devenise limpede că pentru marea majoritate a politicienilor noștri, indiferent de partid, și erau multe partide slavă Domnului, Aderarea la unul dintre ele însemna mijlocul cel mai sigur de a te căpătui. Criteriul de selecție era simplu. Relația politică, nu valoarea în sine a individului. Clubul politic se substituise locului de muncă, în ultimă instanță singurul factor real și adecvat în care se puteau afirma valorile. În acei ani n-au lipsit semnalele de alarmă și luările de poziție. Împotriva diferitelor forme de impostură și agresiune a non-valorilor, s-au ridicat multe glasuri, printre altele și cel al lui Eugen Lovinescu, care, în ciuda spiritului său moderat, scria panflete de o violență rar întâlnită, proclamând sus și tare că, citez, binele suprem să lășluiește în știință, în inteligență, închei citatul și că, citez din nou, rațiunea îndeamnă doar la dreptate, că mediocritatea și înșelăciunea insolentă merită să fie disprețuite, încheie citatul. Evident, cărturarul se zizase cu deplină acuitate pericolul așa numitului politicianism, cu tot cortegiul său de calamități, demagogie, corupție, dezinteres față de nevoile obștii, alături de nepotismul practicat de sus până jos și lupta cu pana în mână împotriva acestei pecingini care se întinsese pe trupul țării. Întregită în hotarele ei firești, România se vedea confruntată cu grave contradicții interne. Și ca unul ce asistam la ele, cugetam deseori la neuitatul carageale, pe când glasul lui cu mă urmărea ca un eco obsesiv. Citez, am luptat și am progresat. Ieri obscurantismul, astăzi lumina. Ieri bigotismul, azi liber pansismul. Ieri întristarea, azi veselia. Iată avantajele progresului. Iată binefacerile unui sistem constituțional, închei citatul, iar la aceste aberații se adăuga memorabila replica a polițaiului Pristanda, curat constituțional, muzica, muzica. Tot ce ar fi trebuit să devină o confruntare a ideilor era doar o cascadă de lozinci inutile. Și încă altceva. Dacă în epilogul conului Iancu exista haz, în oribila mascaradă pe care o trăiam, nu întâlneam nici urmă de veselie. Și nu știu zău care dramaturg, inspirându-se din noile realități, ar fi putut să mai scrie o piesă de teatru în scopul de a-și amuza spectatorii, pentru că prea l-ar fi covârșit accentele tragice ale adevărurilor de zi cu zi. Într-un atare climat, mulți oameni de știință preferau să trăiască zăvoruți în laboratoarele lor, departe de această lume față de care nu aveau nicio afinitate. La rândul lor, nici politicienii nu manifestau cine știe ce interes față de slujitorii științei, fiind incapabil să întrevadă imensa însemnătate a științei în propășirea nației. În această privință, însemnările autobiografice ale eminentului om de știință Gomoiu sunt revelatoare, ilustrând cu fidelitate spiritul epocii și starea sufletească a autorului. Indignarea și disprețul acestuia sunt pe deplin justificate și explicabile atunci când denunță nepotismul infiltrat în activitatea științifică, intriga și reaua credință specifice epocii, care, de altminte, aveau să-i fie fatale savantului. Ar fi fost o naivitate să crezi că, nefăcând politică, aceasta nu se va strecura pe căi ocolite și în propriați existență. O asemenea credință de șartă nutrisem și eu. Asta nu-i va împiedica însă pe cei cărora le stătea în cale să mi-o atribuie atunci când au socotit că numai în felul acesta puteau să mă dea la o parte. Care a fost rezultatul? M-au trimis în lagăr. Întemnițarea putea să ne aducă și moartea, ceea ce nu era o noutate pentru moravurile vremurilor de atunci. La urma urmelor, câți nu-și făcuseră o situație și o consolidaseră pe cadavrele altora. Dacă amintesc toate acestea, o fac numai ca să arăt cât de puțin semăna ca avem cu cel maleabil, cu urma și săi care nu știau de glumă. Ca și despre momentul clujean, și despre cei 23 de ani ieșeni, am vorbit cu alte prilejuri, în special în mai vechea mea carte, din nou lumină. Timpul și-a făcut datoria. Conflictele și tensiunile n-au fost uitate, dar au căpătat alte dimensiuni. Au căpătat o altă pondere locurile. Cu nostalgie revăd copoul și trei ierarhii, urmele Eminescului și străduțele plimbărilor mele nocturne. Chipurile celor care mi-au produs atâta nedreptate și suferință au pălit, luând le cu alte imagini luminoase și reconfortante. Nu, desigur, n-am uitat nimic și mă găsesc pe aceeași poziție de luptă pentru adevăr, dreptate și echitate, pentru demnitate și frumusețe, dar perspectiva s-a modificat. Și tot așa cum evocarea Clujului mă emoționează, deși despărțirea de maestru a fost întristătoare, de ea și mă simt puternic legat și sunt fericit că ștafeta mea în ale oftalmologiei, dar și în iubirea mea pentru această dulce parte din trupul țării, o duce pe mai departe fiul meu. Nu mi-a fost dat să prin rădăcini definitive într-un loc. Curând, perioada clujeană, ca și cea ieșeană, aveau să alunece în albia trecutului și a amintirilor. De ce disting atât de greu zilele însorite de cele mai puțin luminoase? Poate pentru că acestea din urmă au fost prea numeroase și mult prea întunecate. Eram trist pentru că oricum ele mea aparțineau, investisem în ele o parte din viața mea pământească, de apururi pururi înghițită de timpul ireversibil. Și eram fericit pentru că le supraviețuisem cu toată urățenia și potrivnicia lor. A venit rândul perioadei bucureștene, perioadă cu care, desigur, voi încheia într-o zi drumul meu dintre naștere și moarte. În fața mea se contura un viitor previzibil cu schimbări de metode, de idei și de oameni. Nu mă îndoiam că și existența mea va fi alta și nu încetam să-mi spun cum va fi mediul în care trăiești, așa ți va fi și viața. Și cum îmi plăcea să exclud factorii perturbanți din noul climat, factor ce mă înveninaseră până atunci, trăiam bucuria de a mă simți în afara oricăror preocupări străine credinței științifice. Încântarea ce se produce speranța de a nu mai fi hărțuit, suspectat, amenințat. Ideea că liniștea sufletească atât de necesară creației îți este garantată. Pe drumul anevoios de odinioară se împotmoliseră atâtea idei și proiecte din care speram să recuperez o parte oricât de mică. Țineam să exprim cu orice preț anumite lucruri. Acest, cu orice preț, sună atât de imperios încât va trebui să-l clarific. În deceniul 1940-1950, pe care îl lăsasem în urmă, apăruseră tot soiul de iconoclaști pătimași. Dintre aceștia se recrutau și aceia care credeau că mentalitatea oamenilor se poate schimba dintr-o dată ca și structurile economice. Se contrazicea astfel chiar una dintre tezele marxiste. De aceea, când s-au apucat să demoleze vechiul, asemenea indivizi nu au avut timp și nici nu s-au priceput să pună la loc decât prea puțin din ceea ce era durabil și pentru aceasta s-au folosit de oameni ale căror păcate erau tot atât de vechi ca și societatea pe care o urau. E de înțeles că astfel de situații au generat și inerente confuzii. Te puteai întreba dacă un asemenea individ era sincer sau nu. Dacă nu cumva în spatele lui se ascundea carieristul ce se bătea în piept cu frenezie, dar cu scopuri ascunse. De fapt, ce a urmat se cunoaște. Mă gândesc că în domeniul artei, de exemplu, unii au stricat bunele erarhii și au lezat valorile adevărate. Același lucru l-au făcut și unii istorici. Știința nu fusese nici ascutită de asemenea fenomene. Trebuia combătută știința burgheză ca neștiințifică. De aici, consecințe când neplăcute, când grave, atât la nivel național, cât și în raporturile cu știința mondială, cu progresele și realizările ei. Aspectele chiar marginale, chiar nedefinitorii, nu puteau trece neobservate. Nici consecințele negative nu puteau fi tratate superficial. Delimitate, analizate și judecate ca atare, ele au existat, chiar dacă au fost depășite. A venit apoi, normal, altă etapă, când fiecare om cu mintea limpede și de bună credință simțea cum renaște. Când cei care dărâmaseră atât de mult și construiseră atât de puțin, au trebuit să se retragă din fața noului și a adevărului. La urma urmei, greșelile trecutului nu mai contau acum, decât în măsura în care, evocându-le, ne incitau la unele reflexii și hotărâri. Să punem umăr lângă umăr și să le eliminăm cât mai gramnic, ceea ce s-a și petrecut. De fapt, nici atunci și nici acum nu mi-asum rolul de arbitru al celui care pronunță sentințe și neagă totul. Indiscutabil că efortul a fost impresionant, iar succesele au fost și ele spectaculoase și nu puține la număr. Am fost și sunt perfect conștient de toate acestea. Ceea ce nu mă împiedică să iau poziție față de tot ce ar veni, după părerea mea, în contradicție cu efortul constructiv general. A accepta noul din politețe sau din interes este sinonim cu ai tem împotrivi. Trebuie să lupti pentru afirmarea lui. Aici mi se pare că ne aflăm în punctul fierbinte al procesului dialectic, în inima lui. Cineva care a ajuns până aici poate să se rostească prin da sau nu. Poate să afirme, dar să și nege. E domeniul sacru în care s-a instalat spiritul critic și profanarea lui ar duce la anularea dialecticii. Prin ce se evidențiază caracterul revoluționar al științei? Prin faptul că ea respinge atât dogmele sterile datorită intoleranței lor, cât și rutina tot atât de sterilă. Mulți credeau, ca și mine, că trebuie să ținem pasul cu noul curs al evenimentelor. Documentele de partid vorbeau despre, citez, necesitatea de a studia cu neslăbită atenție fenomenele sociale, de a acționa și crea condiții corespunzătoare pentru afirmarea și promovarea noului, închei citatul, ca și despre, citez din nou, necesitatea de a acționa împotriva vechiului care nu va dispărea de la sine, închei citatul. Această idee îmi va oferi bucuria de a găsi în ea un cuvânt de ordine, un îndreptar și o poruncă. Dacă știința este revoluționară, îmi ziceam, gândirea savantului nu poate fi decât tot revoluționară. Încercam un sentiment de încredere, neumbrit de îndoieli, în posibilitatea unei renașteri. Eram încredințat că va fi folosită întreaga experiență a oamenilor inimoși și cinstiți. Dar fără voia mea, gândurile mă trimiteau din nou spre trecut. Aruncând o privire înapoi, m-am oprit asupra acelui an fierbinte și de răscruce 1948. În conferința pe care am ținut-o atunci la Centrul Universitar din Iași despre... Reforma învățământului medical-universitar spuneam, citez, Pentru conștiința omului modern, două sunt motivele care ar putea să-l determine a proceda la organizarea acestui învățământ. Progresele realizate în câmpul științelor medicale și biologice. O nouă ordine politică și socială. Închei citatul. Ambele rațiuni impuneau în mod imperios o reformă. Era clar că, în ultimul timp și mai ales în cursul războiului, se născuseră o serie de probleme medicale, ale căror soluții, provizorii sau definitive, reclamau o reexaminare a învățământului și o înlocuire a programelor în funcție de rezultatele obținute până atunci, de țelurile urmărite în viitor, ca și de acomodarea lor cu noile structuri politico-sociale. De aceea, precizam că, citez, fiecare ordine socială are sistemul ei de trebuințe colective și individuale. În funcție de acest sistem se structurează așezările societății și implicit instituțiile de cercetare științifică. De asemenea, tot în funcție de acest sistem se valorifică și rezultatele cercetărilor întreprinse. Închei citatul. În lumea modernă, citez, știința ocupă un loc de cinste, ea având un rol hotărător în soluționarea problemei ordinii și vieții omenești. Închei citatul. Fraza care urmează suna ca o angajare, dar putea fi luată și ca un avertisment pentru a nu ne lăsa îmbătați de optimism și înșelați de aparențe. Citez. Societatea care se construiește, fundamental nouă și esențial diferită, obligă la toate nivelurile, ceea ce înseamnă că și medicul de mâine trebuie să fie mult mai pregătit decât cel de ieri, el urmând să fie produsul unei școli superior organizate mai bine utilate și cu un program care să cuprindă vastul domeniu al vieții pe toată întinderea sa. Închei citatul. Încercam să arăt că viitoarea facultate de medicină va trebui să poarte pecetea geniului național al poporului român, iar organizarea ei să aibă actualitatea cerută de imensele resurse ale țării. Să coteam că trebuie să dăm la capătul drumului pe care porneam atât, cât să dovedim că nu suntem cu nimic inferiori în domeniul științei medicale niciunei națiuni din lume.